розпочалася увертюра Чудова музика захопила Софію Вона дуже любила і оперу Верді і Кармен Сюїту Щедріна Відчула на своєму плечі дихання Ореста Він знову узяв її руку в свою прошепотів Чудовий балет Один недолік короткий я міг би сидіти отак довго-довго, вдихаючи ваші парфуми. «А чого ви підлещуєтеся, сер?» – звела на жарт його слова Софія. Ця гра починала збуджувати її. «Я хочу, щоб ви поставили мені нарешті п'ятірку, вчителько моя». Немов школяр попросив хірург, який сьогодні знову асистував доктору Єщенку під час карколомно-складної операції. Вони сходили пішки десятки кілометрів київських вулиць, побували в десятках музеїв, відвідали більшість київських театрів. Того вечора слухали в органному залі концерт Марії Басистюк. Її голос, пружний і об'ємний, заповнював увесь зал. Усі його куточки. Він то здіймався у розпачливому зойку арії з бохіани Віллалобаса до неба, то сталився Марією Шуберта, ніжно і лагідно. То сміявся, то плакав, зворушував слухачів, розчулював до сліз. То раптом розливався веселим витьовкуванням народної пісні. Рука Ореста, прихована високою спинкою оббитого оксамитом крісла, ковзнула поза плечі Софії і обняла її стан. Залишалося тільки схилити голову на це широке плече, та Софія стрепенулася. Чого? Навіщо ця бавлянка, цей курортний роман? Залишайтеся, Софія Андріївно. Залишайтеся отут, зі мною. Я люблю вас, прошила стіло над вухом. А може здалося? Органна музика, небесний спів, орестова рука на плечі. Чи не сонце? Чи не прагнення повернутися у дівоцтво у безжурну пору залицяння, солодкого і невинного? Минула та пора. Пізно. Вона звільнилася від напівобіймів, у яких спочивала упродовж концерту. Післязавтра ми від'їжджаємо Оресте. Рести. Його очі затуманилися. Чи то образа, чи то жаль, чи просто смуток. Гадаю, ти непогано провів з нами час. І нам було дуже корисно. Ти так добре знаєш Київ. Я не показав іще де живу. Запрошую вас у гості. Це недалеко. Софія і не бралася відмовлятись. З цікавості, чи заворожена його руками, Ліфт підняв їх на п'ятий поверх. Орест відчинив спершу одні двері залізні, потім інші з дерева. Квартира. Таких розкішних помешкань Софія ще не бачена. Великий предпокій, дерево, квіти, бра біля великого повний зріст дзеркала у старовинній рамі, біла спальня, вітальня, темного дерева меблі, килим на підлозі картини на стінах. «У цій кімнаті я майже не буваю. В спальні також. Як Генка все залишила, так воно і стоїть. Живу отут», – Орест прочинив двері третьої кімнати. «Звідти війнуло живим духом».